Er den nogen undersøgelseskammer? en selv fra Drabskommissionen. Er politiavokaten i næden? Ja, det er mig. Nå, godmorgen, vinkel. Det er han selv. Ja, det kan jeg høre. Hvad skylder man fornøjelsen? Jo, det var altså... Jeg mener, har I noget at rive i op hos jer? Ja, tak. Vi klarer ikke. den er en daglige dosis af cykler- og automattyverier. Vi har jo ikke de store sensationer at byde på, som visse andre. Tak du, din skaber, for det. Men for at komme til sagen... Det kunne vel ikke lade sig gøre, at låne en mand eller to op hos jer? Ja, det ved nu ikke, hvad jeg skal sige til. Hvor lang tid drejer det sig om? Ja, bare et par dage. Så får jeg selv nogle folk fri igen. Mm, mm. Øh, var der nogen særligt du havde kigget på? Du vil ikke undvære Mogensen. Hå? Ja? Du ved, han har arbejdet for os før. Ja, selvfølgelig skulle det være Mogensen. Den eneste her i kammeret, der har en smule omløb i hypofysen. Ja. Kan jeg låne ham, eller kan I ikke? All right, all right. Men ikke noget med at prøve på at shanghaje ham. Vi vil have ham tilbage. Ja, ja, det får I også. Jeg har prøvet, men han vil ikke. <laughs> jeg ja, det glæder mig. Nå, nu træffer det sig så heldigt, at han netop vil lede på torvet. Nå, det jo være polititort. Tak tak, tak, tak, tak, tak. Nu ikke mere fra den kat. Jeg sender ham så op til dig med det samme. Ah, jeg siger så mange tak. Skulle det være en anden gang? ja. Så sætter vi hele morkommissionen til at opklare cykeltyverier. Ja! Godmorgen, kommission. Godmorgen, Måsen. Sæt ned. Ja, tak. Ja. Vi har jo arbejdet sammen før. Det har vi. Nu er den galt igen, Måsen. De har forhåbentlig ikke noget med en lille gæsteroptrædende igen her i afdelingen. Ja, ekspo. Det var dig. Sagen er den. Jeg har en lille opgave for dem her. Mm. Som det var meningen, jeg gerne ville have dem til at kigge på. Ja. Yeah. Ja, nu siger jeg ganske vist sag. Men i virkeligheden ved jeg slet ikke, om det i det hele taget er nogen sag. Det er altså det, de først og fremmest må se at finde ud af. Sig mig, har du set morgenaviserne? Ikke andet de overskrifterne. Så lader de vel ikke mærke til det med konsul Heis. Jo, jeg så lige ham at døde. Et ulykkes tilfælde, var det ikke? Øh, jo. Det kunne I, i hvert fald se sådan ud. Dræbt ved faldet af trappen hjemme i sin villa fra første sal ned i hallen. Ja, det kan de alt sammen læse dem til i rapporterne her. Værsgo. Tag dem med hjem og studer dem igennem først. Ja tak, men uh, det kan jeg jo ikke nøjes Nej, nu skal jeg forklare dem, hvordan landet ligger. Ser de? de to betjente fra Rosenvænge, som blev tilkaldt, da man fandt Harris, tåede ikke selv tage ansvaret ved den historie. Så de tilkaldte os alle her fra Drabskommissionen. Jeg var selv med dig ud og teknisk aftingen, for at selvfølgelig alle de sædvanlige oversøgelser. Men i tal, så fandt vi ikke noget som helst, der bestyrker mistanken om, at konsul Harjes død skyldes andet end at rent der sker et tilfælde. Jo, men øh, de må da have et eller andet konkret siden de... Nej, tværtimod. Når jeg mig med at være affærdig denne sag som et tilfælde, så er det nærmest noget, jeg har på fornemmelsen. Vi har nemlig heller ikke fundet noget, der kan bekræfte teorien om en uløb. Hvad siger retsmedicinsk? Jeg har lige talt med dem. De er først lige færdige med obduktionen, og i øjeblikket kan de kun sige, at døden er så Som følge af de kvæstelser, konsulen har fået i hovedet. På en måde havde jeg håbet, han havde fået hjerteslag, og derefter ved falden af trappen havde kvæstet hovedet, så havde sagen været klar lige til at henlægge. Men de påstår altså, at hans hjerte var i fineste orden, så der er ikke er ved at tale om noget i jaktetilfælde. tilfælde. Mm. Er han så snublet ned ad trappen? Er der nogen, der har skubbet ham ned? Har en eller anden tilføjet ham det kranjebryd, og så anbragt ham der for foden af trappen? Ja, der er jo mange muligheder. Ja. Der er så vidt, vi kan se, ikke stjålet noget, så hvis det er mor, så er de i hvert fald ikke rovmor. Vi ville gerne selv have gået videre med sagen, men øh, Vi har ikke noget disponibelt mandskab, Mogensen. Vil de prøve? Ja, jeg skal gerne prøve, men lå noget resultat. Nej, nej, det er klart. Nu vil jeg først lige læse de her rapporter igen. Ja, ja. Øh, der er bare én ting, som jeg vil blive dem lægge mærke til. Det ser ud, som om Harris i løbet af eftermiddagen har haft et besøg. Hans husøjeren skal påstå, at alle askebægerne var rene, da hun gik. Men i aften fandt vi både cigaretasker og skod i et andet. Og Harris røg ikke cigaretter. Altså har der været nogen hos ham. Det er muligt, at det ikke har det ringeste med sagen at gøre, husbestyrelsen bestygerringen siger, at han ventede ikke nogen. Der er altså noget at begynde med. Hvem var han? Eller hun. <laughs> Rigtig. Kvindemennesker ryger jo også cigaretter. Måske er det kun en bekendt, der kiggede ind om eftermiddagen. Måske bare en repræsentant, der forsøgte at sælge eller livsforsikring. Hvad ved jeg? Men måske er det også den snøbel, der kom for at hjælpe Harrys hurtigere ud af denne tilværelse. Tja, mulighederne er jo temmelig ubegrænset. Så er der også spørgsmålet om, hvem der ville have fordel af Harrys død. Hvem der arver ham. Så vil jeg ved, hvad en meget Jo, der er noget i. Og når det så kommer til stykket, så er der måske, som jeg sagde, overhovedet ikke nogen kød på det ben. Men de var altså frie hænder. Hold mig af sure med, hvordan det skrider frem. Ikke? Det skal jeg. Øhm, så var der bare en ting, der bliver en del rutineafhøring og rapportskriveri. Kunne jeg ikke få en mand til at hjælpe mig med sådan noget? De skulle få ti mænd, Månsen. Bare jeg den. Nå, jeg tænkte også mere på Berge fra min egen afdeling. Gud Berge. Hvad vil de dog med ham? Nå, Berge, han er nu slet ikke så tosset. Han har måske ikke så meget fantasi, men han arbejder støt og roligt. Og jeg har nogle gange vendet mig til hans selskab. Mm. Det er altså sådan, der er Stolster Watson. Nå. Ja, ja. Kan de selv åndne det op på kameraet, så meget det så bedre. Jamen, så tror jeg, at jeg stikker ikke. Vi i sving. Ja, ja. Gør de det. Godmorgen, Monsen. Og held og lykke til. Tak for det. Godmorgen, kommisseren. 412x. Det jeg. Hallo. Nå, endelig. Er det dig, Berg? Det er Monsen. Hvad ved du? Hvis det er noget tjensligt, så vil jeg bare gøre dig som på. Det er min ugenlige fridag. Ja, det bliver til gode. Pligten kalder. Jeg kommer og samler dig op om en lille times tid. Hæ? Når du godt tro, det bliver en gammel løg? Nej, du, der må være en kant. Jeg har været til at, at rundt op hele natten. Ja, det går i morgen for dig, der er ingen vej udenom. Det er en ordre, vi lånt ud til mor Lånt ud? Nå, det smager nærmest at vise lave. Hvad med menneskerettigheden? Ja, de ikke tror, de er kraftige nu for de lavere lønningsklasser. Ja, nej, det har jeg opdaget. Men du kan også på, lige så snart jeg har fået den her lille cigar for retten, du ved, så melder jeg bare... Åh, oh, jeg synes, jeg har hørt den historie før. Men forresten, så var det nu mig, der bad om at få dig til assistance. Jeg regnede med, at du gerne ville arbejde sammen med mig. Men har jeg taget fejl, så kan du jo bare sit til, så må jeg jo finde en anden. Åh, du ved godt, at jeg arbejder helst med dig, hvad drejer sagen så om? Mm, jeg ved det knap nok. Men nu får du en times tid til morgenkaften og avisen. Når du så har læst om konsul Harris død i den, så ved du ligesom meget som jeg. Det er nemlig den sag, vi skal kigge på. Konsul Harris? Ja. Ham synes jeg aldrig, har hørt fra ham før. Nej, det er jeg heller ikke, men det må vist være vores fejl. For det lærer til at være en af de store kanoner. Nå, men altså, den forløbige slagplan slagplanen tager sådan ud. Jeg tager ud nu og taler med en dr. Olsen. Det var ham, der fandt konsulen. Bagefter så kommer jeg og henter dig, og så tager vi ud til konsolens villa. Det er stedet ude i Ja, men jeg skal også papere og så... Jeg siger jo, du har en time. Vil du hilse fru Berth? Ja tak, det skal jeg. Altså, om en time? Så long. Så long. Goddag, Dr. Olsen. Goddag. Mit navn er Mogensen, kriminallisland Mogensen. Jeg kommer i anledning af konsul Heis død. Ja, værsgo. Kom indenfor. Tak. Værsgo at tage plads. Tak. Ja, det var jo dem, der fandt konsulen. Det var det. Ja, vi var faktisk tre om det. Men det har jeg jo allerede forklaret politiet en gang. Ja, det ved jeg, doktor, men jeg har fået overdreget at foretage nogle undersøgelser i forbindelse med sagen, og da jeg nu ser, at de også var en af konsulens gamle venner, <coughs> så var der lige et par spørgsmål, jeg gerne vil have lov til at drøfte med dem. Jeg mente at forstå på opdagerne i aftes, at de var tilbøjelige til at betragte Harjes død som et ulykkestilfælde. tilfælde. Vil de nu sige, at man har skiftet mening? Mm, egentlig ikke, men i tilfælde som dette her, hvor der kan være berettiget i tvivl, så forsøger vi altid at skabe os vedsel. Ja. Jeg kan hjælpe dem, skal jeg så gerne gøre det. Konsulens død har gjort et dybt indtryk på mig. Og skulle det vise sig, at han har været offer for en forbrydelse, så skal de regne med min fulde assistance. Ja, hvad var det så, de ville vide? Øh, jeg vil gerne have, at de fortalt mig om, hvordan de fandt konsulen, og, og hvad der ellers skete. Det skal jeg så gerne. <coughs> ser de, at Harris og mit venskab går helt tilbage til vores studentertid. Og sammen med et par andre ungdomsvenner, landsladsagfører Jørgensen og revisor Meier, plejer vi at komme sammen en gang hver 14. dag til en spilleaften. I går var det sagførens tur til Harris, og både reviserne og jeg var der ved 8. Tiden. Vi sad så sludrede lidt. Jørgensen gav en drink, mens vi ventede på Harris. Men han kom altså ikke. Nej, han var jo lovligt forhindret. På det tidspunkt havde han allerede været død i flere timer. Jamen, det vidste vi jo ikke noget om. Nej. Og da vi så havde siddet en god times tid og ventet, siger Jørgensen, altså sagføreren. Næh, nu tror jeg i det er ikke, Harris kommer i aften. Det tror jeg heller ikke. Nu er klokken jo også over ni. Mm -hmm. og over ni? Han snart snarere halvtid. En mærkelig måde at behandle. Det tromper. ligner ham heller ikke. Han må jo være blevet forhindret. Og så kunne han da have ringet. Vi kan jo prøve at ringe en gang til. Ja, så kan du ringe. Nu har jeg prøvet to gange. Ja, ja. 99 37. Nej. Ikke en sjæl. Mærkeligt. Og husk, at hvor hun henne? Ja, hun er jo aldrig hjemme om onsdagen. Det ved du da. Hvad med ham med nøvøen Henning? Hvor er han så? Oh, ham skal man velske være meget heldig for at træffe hjemme i natten. aften. Det er ikke ligesom så meget hjemmelivet, han dyrker. Nej, jeg tror slet ikke, har han er hjemme for tiden. <går> har jeg ikke talt nu om, at Henning skulle udstid til England. Det var noget med nogle maskiner. Maskiner? Det er han vist ikke meget begreb om. Ja, det skal du nok ikke sige. Han er bestemt ikke min livret, men hvad fabrikken angår han går, så kan man vist ikke sige ham noget på. Nej, det tror på Det bliver vel sagtens ham, der kommer til at overtage hele redeligheden en gang. Ja, måne ikke. Ach, det må jo alligevel være lidt halvt trist for et menneske som Haris. Stor blomstrende virksomhed, som han overkød selv har skabt. Og så ingen børn til at føre det videre. Ja, Jørgen, du må vel som hans sagfører kende hans planer. Ja, det gør jeg selvfølgelig. Men ja. du kan også nok forstå, at hvad Haris drøfter med mig i min egenskab. Og hans sagfører, det bliver mellem ham og mig. For at tale om noget helt andet, så kan vi hvis godt være enige om nu, at Haris kommer ikke i hjerten. Så jeg tror, jeg stikker af. Jeg trænger også til at komme lidt tidligt til Køjs. Nå, hvad med en enkelt whisky til at gå hjem på? Bare ned, ellers takt du. Jeg renoncerer ja. Jeg har jo vognen dernede. Og du, Mar? Ja, hvis Olsen fandt på at spørge, om jeg ville med i vognen, så... Jamen selvfølgelig kan du gøre med mig. Men, her, kriminalassistent, vi kom altså alligevel ikke tidligt til rum? Nej, det forstår jeg. Men, hvordan kom de så ud til hejs? Jo, siger de, vi kørte ud af Held op til. Og ja, det var min mening at køre med hjem. Og som vi så kører, siger han... Hvad er klokken blevet til, doktor? Ja, hvad er den blevet? Lad mig se. Kvart over ti efter middur. Nå, dog ikke mere. Ved du, hvad jeg sad og tænkte på? Hm? Hvis vi nu kørte omkring Haris, det er jo ikke nogen særlig omvej. Jeg tror, I vil sove mere roligt. Vi synes, det er så mærkeligt. Der kunne I være tilstødt som noget. <laughs> det var underligt. Jeg sad lige og tænkte på det samme. Og man skal selvfølgelig ikke male fanden på væggen, men... Nej, selvfølgelig ikke. Og vi får jo også nok en eller anden plausibel forklaring. Men, når jeg så det, hvis vi plejer drejne Jeg kan jo knap nok se, hvor vi er. Jo, her er vi jo. Lige efter den store røde villa der. Ja, jamen det er det også. Der er så ud til at være mørkt over hele huset, da? Vi vil nu alligevel prøve at ringe på. Nej, der er nok ingen hjemme. Ring en gang til. Stærlig ingen. Ja, så er det faktisk ikke noget for os at gøre her. Nej. Lad os så bare køre igen. Du, han ringer jo også nok i morgen. Kom så. Hov, vælg lige et øjeblik. Er det ikke frygten Andersen at huske større hende, der kommer derhen på vejen? Det kan se sådan ud. Jamen, så kan vi måske få lidt besked af hende. God aften, frøken Andersen! Oh. Jamen, det er jo dr. Olsen. God aften og dr. Iver. De gjorde mig for skræk? <laughs> God aften, Mads. God aften, frygten Andersen. Æ, doktoren har måske kørt konsulen hjem i aften? Nej, vi har slet ikke set noget til Harris hele aften. Det var da mærkeligt. Ja, det synes vi også. Ja. Så vi kørte lige denne vej om, for at se, om der skulle være noget i vejen vi kunne nemlig heller ikke få fat på ham til telefonen. Øh, ved de, om han havde nogen anden aftale for i aften, Frygten Andersen? Nej, ja, tværtimod. Han sagde selv, at han skulle til aften. Ja, det bliver jo mere og mere mystisk. Mm. Ja, det er da ikke til at begribe, Det han er blevet <grykker> bliver min søn helt urolig. Nååååå, det er der sammen ingen grund til. <gryk> ja, men hvis Frygten Andersen er urolig, så må vi da hellere følge hende ind. Nåååå, nå, nej, nej, det er Jo, nævnsomt, at ikke... selvfølgelig, selvfølgelig. Øh. Mm. Nu har de jo fået deres nøgler med dem. Jo. Her er det? Mm. Ved den ikke? Nå, kan den I ikke få lidt. Noget? Nå, sådan. Nu skal jeg tage en lyse. Det var da mærkeligt. Her hænger grønshulens tøjer. Åh ah! oh! oh, Gud, hvor ligger han. Oh. Åh, oh, Maja, hjælp mig lige med frøken Andersen her. Hun er bare besvinet. Lad os forhindre hende vejen, før jeg ser til Haris. Hun kommer snart til sig selv igen. Han må i hvert falde ned ad trappen. Skal vi ikke lægge hende ind på sofaen? Jo, jo, os det. Tag du lige fat her, under hendes bil. Kom her. Ja, sådan. Sådan ja. Og lige herhen. Sådan ja. Kunne vi ikke give ja. hende en lille opstrammer? Jo. Når hun vågner, giv hende et glas cognac, du ved, hvor den står. Jeg løber lige ud og ser til Harris. Hør, Maja, fandt du den konjak? Ja, der står det ikke på en glas. Jamen så kom her med den, da. Og, og et glas. Tak. Det hjalp. Hvad? Var det til dig selv? Jeg troede, det var til Haris. Nej, du. Haris drikker ikke mere konjak. Haris er død. Død? Og åbne i brud. Det kunne nærmest se ud, som om han er faldet ned helt op fra. Der er to legioner der er ved at få sig sig ud til at være dødelige. Men vi ikke kunne finde noget til at lægge over ham. Der ligger jo et tæppe her. Kan det ja. bruges? Ja, udmærket ja. Ja. Skulle Sådan. Sådan. Skulle vi ikke hellere lægge ham ind ved siden af? Nej. Det tror jeg, vi skal lade politiet afgøre. Vi bliver jo nødt til at underrette dem. Du tror da ikke, der er noget? Lusket ved det her. jeg tror ikke noget som helst. Hør, vi er jo øh, helt glant, frøkken Andersen. Og øh, kan du ikke ringe til politiet? Og så prøver jeg at få bragt hende til hekterne igen. Nå, frøkken Andersen, hvordan går det? Lidt bedre, hva'? Ah, jo, tak, doktor. Nu. nu skal jeg rejse med. Ja, jeg blev pludselig lidt svimmel, og, og så... Men de jeg skal så... bare blive liggende der, hvor de ligger. Se her. Tag en lille sluk. Ja, det her, det skal nok kvikke dem op. En af hvor vil de henter er jo den gamle konja. Hvad tror de, konsulen vil sige? Vil de nu bare drikke det? <coughs> uh, uh, det var stærkt. Jamen, drik de bare ud. Konsulen får alligevel ikke brug for mere. Åh, oh, herregud, er det så slemt fat med ham? Det er det, ja. Hej er død. Jeg ja, resten kender de jo lige så godt, som jeg er kriminalassistent. Jo, det gør jeg vel. Og jeg siger mange tak for deres fremstilling, doktor. Mm, jeg hør, der er faktisk en, der er lige en ting, jeg glemte. Mm? Hvor længe regner de med, at konsul har været død, da de fandt ham? Jeg foretog ikke nogen indgående undersøgelse. Ja, jeg kunne jo ikke konstatere, at han var død. Men øhm, når vi siger 5-6 timer, så er vi ikke helt ved siden af. Men det kan Retsmedicinsk Institut nok sige, det mere nøjagtigt. Ja, tak, men så siger jeg farvel. Ja, farvel. Farvel. Nummer 21. Jo, det må være det. kasse, mand! Der er mere plads, end hjemme i den toværelse, som er kammer. Åh, vil du bare glad for din tredje salg? Nå, der er både klokker og dørhammer. Hvad skal vi bruge? Nej, lad os bare lade du tage hammeren. Det har jeg aldrig prøvet før. Du får tingene betant, der kunne blive hjemme på trampegangen, hvis døren blev forsyget med sådan et apparat. Der kommer nogen. Goddag. Goddag. Det er måske Frøken Andersen. Ja, det er med. Jeg er kriminalisten Mogensen, og det er min kollega kriminalbetjent Berg. Men, ja. ja. Kunne vi lige få lov til at tale med den i øjeblik? – Jo, Det er bedre at komme ind for. – Tak. – Tak. – Ja, nu skal de ikke blive nervøse på hinanden, vi skal ikke blive dem ret lange. – Nå, det er vel så den fatale trappe der? – Det er det, ja. – Ja, det er ærligt der også en lumsk trappe den. – Den er både stejl og, og mørk, synes jeg. – Nå, det er jeg da aldrig tænkt over. Nu er jeg gået op og ned er den i over 20 år. Det er konsulen der, altså. mm. Ja Ja, ja, vi vil undersøge den lidt nærmere om lidt. Det der til venstre, det må så være konsulens arbejdsværelse, ikke? Jo. Og oh, kunne vi ikke lige sætte os der i en øjeblik? Jo, uh, jo, jo, jo selvfølgelig. Ja, det må undskylde, men det løber lidt rundt på mig der. Ja, det er da klart. De har vel heller ikke fået ret meget ro i nat med hele drabskommissionen i aktivitet her. Åh, nej, det var skrækkeligt. At så noget skulle ske her i huset. Netop i de her, der var jeg er alene hjemme. Ja, Hvordan er det? Konsulens ene nevø bor jo ellers her i huset. Ja, Henning Harris øh, har et par værelser på. Ja, vel. Men han er altså bortrejst for tiden? Han rejste til London for en uge tid siden, ja. Mm. Ved I, om han har fået underretning om sin onkels død? Mm, det har de nok ordnet ind fra kontoret. Så ved I altså ikke noget om, hvornår han kan ventes tilbage? Han skal nok komme så hurtigt, han kan. Der er også en anden nevø. Ja, Hennings bor vildt, men øh, han bor ikke her i huset. Nej, det, det forstår jeg. Maler, står der i rapporten, han er. Ja. Hvad vil det sige, sådan en eller. Åh, oh, okay, det var så vel. Næh, han er kunstner, siger han. Kender du en maler ved din navn, Per? Nej. men mit kendskab til kunstnere er var også ret begrænset. Åh, oh, jeg tror nu heller ikke, hans navn er særlig kendt. Han siger selv, at han vil først blive opdaget, når han engang er død. Hans økonomiske omstændigheder, hvordan står det til med dem? Han har slet ingen. Jeg mener, han har aldrig en rød øver. Selvom mm. han der aldrig nogen billeder? Billeder, siger de. Jeg kan nok se dem, der vil have sådan noget sindssygt på sine vægge. Ja, det ser konsulen der også selv. Uh -huh. Nå, han kunne heller ikke til hans kunst. Nej det er sådan ikke mere end på deres siden. Konsulen fortalte ham, var en mente om ham og hans kunst og alt de sære individer, han mænger sig med. Så kom de sådan uh, op og skænds? Jeg kan høre, de kendte ikke konsulen. Konsulen gav sig ikke af med at med nogen. Men han har vel nok mange gange sagt ham, at han ikke fik en rød øre, før han gør sig til at bestille noget nyttigt. Og hvad siger han med alderen så til sådan en skyld? Nå, han grinte bare fjollet. Og det endte også altid mere, at han fik de penge, han var ude efter. Hadde det ikke været for konsolen, var han død og sult for længe siden. si ved I noget om, hvornår han var sidste gang? Mm, sidste gang? Jo, det var i forgårs aftes. Der var han måske også på spanden. På spanden? Ja, jeg mener, Der var han måske også ude efter en pikulierstøtte Åh, oh, det var han altid, når han kom Men uh, i forgårs, der fik han nu ikke noget Han blev nærmest sådan stridtet ud Så? Hvorfor det? Jo, jeg skal sige, han var ikke helt adru Og Konsul kunne ikke fordrage, han stillet her i den tilstand Det gjorde han måske tit mm, Nå, det vil jeg ikke sige, men det kunne altså ske Og når han var i det hjørne, var han både ondskabsfuld og hissig. Sådan den rigtige ondskabsfuld? Ja, jeg tror nu ikke, han mente noget med det, men nu i tirsdags, altså, da han ingen penge fik, der bandede og skældte han og truede konsul med, at det skulle han nok komme til at få tryget. Gjorde han det? Ja. Nå ja, det lyder jo ikke så godt. Sig hvad så med ham, den anden, hans bror? Har han også sådan nogle kunstnernykker? Ja, tværtimod, man skulle slet ikke tro, de to var brødre. Henning er nærmest, øh, tja, hvad skal jeg sige, sådan rigtig smart forretningsmand. Nå, ja, så er der vel ingen tvivl om, hvem konsulen foretrækker de to. Mm, ja, det ved jeg nu ikke rigtigt, hvad jeg skal sige til. Øh, jeg kan huske, at konsulen sagde at engang, og rent menneskeligt set, mente han, vilde, arrangeret højst. Hvad havde han da det på Henninghejs? Ja, hvad arbejdet angår, havde konsulen kun lovord for Henning. Han indrømmede at han var knagende dygtig. Men han var en hård nær lov for personalet. forstår aldrig at gøre sig populær derude. Og konsulen selv var jo nærmest som en far for sine arbejder og funktionærer og var meget afholdt. Men alligevel var det måske mest hans øh, privatliv, som irriterede konsulen. Han har altid været en chameur, og pigerne har let været for ham. Han er altså ikke gift? Han har været, men det har nu ikke mere end et års tid, så havde hun fået nok. Han kunne ikke holde sig på morgen og så tog hun sit gode tøj. ikke? Uh. Og siden? Siden, ja, siden. Siden har han bare fortsat. Det her en nat, han først kan finde hjem om morgenstunden. Og så alle de opringninger. Så er det kisser, så er det gurlige, og så hedder hun kædt. Ja, sådan et privatliv, det er jo heller ikke helt billigt. Nej, og, og han har jo også sin fraskilt til kone til. Og altid rækker han rundt i den dyre bil. Det koster penge alt sammen. Nå ja, til gengæld tjener han vel også en pæn skilling. Mm, det tror jeg nok, han gør. For et halvt års tid siden bliver han jo underdirektør i firmaet. Mm. Men han kan da alligevel aldrig få pengene til at slå til. Kære, så falder konsulens penge jo på et par steder, for de to nevøer det er vel de eneste arvinger. Så vidt jeg ved. Konsulen var jo enkemand, og der var ingen børn eller anden familie. Ved I noget, frøen Andersen, om konsulen har efterladt sig noget testamente? Nej, det må de ikke spørge mig om. Men han har jo flere gange sagt med jeg, der var sørget for, at, at jeg ikke kom til at mangle noget på min gamle dag. Hvem var hans savfører, frøen Andersen? Det var den landsradsavfører Jørgensen, han skulle have været til spilleaften hos i går. Ja, ham må vi altså tale med, børn. Ja, ja. Og så var der kun én ting til. De mente, at konsulen havde haft besøg i går eftermiddags. At der har været nogen, det er sikkert nok. Jeg tørrede askebærerne af, inden jeg gik. Og i går aftes lå der nogle røde cigaretter. Og konsulen rørte ikke cigaretter. Hvad var klokken, da de gik? Øh, omkring halv to. Jeg ja, meget mere var den i hvert fald ikke. Hmm. Ja. vil du være så foreslår jeg, at du går rundt til naboren og får undersøgt, om de har lagt mærke til, om der er nogen, der er gået ind her efter klokken halv to i går. I mener, så vil jeg bede for en anders normalt også at kigge lidt på trappen yeah. og lokaliteterne om bord. Yeah, yeah. Når du så er færdig, bør, så færdig, så tager ind på politigården og vend på mig, hvis jeg ikke skulle være kommet var. Ja, alene. Så kører jeg til. Farvel. Farvel. Ja, kom ind. Nej, det var du længere. Jeg har siddet og ventet der mindst en time. Ja. Fandt du noget? Fulde noget? Jeg ja, det kan man godt sige. Ikke derud, altså. Den har adverteret i avisen i morges. Jeg stak lige den vej omkring. Hvis siger nu bare, Anna, hvor jeg kunne lægge hånd på 14.000 stærke 14.000 kroner. kurat, Den er fundet for de penge, siger jeg da. Med varelag og automater. Og så er der tipsindlevering. Sig mig, at du er blevet skrubragende skør. Hvad i alverden har det med sagen at gøre? Med sagen, ikke hak, men det er lige sådan en cigarrbejden, som jeg har været ude efter i flere år. Var du slet ikke rundt og forhør da? Jo, jeg tog hele striden, men der er ikke noget at hente. Der er ingen, der har set nogen gå ind hos konsul i går efter med Der har hverken været bettel eller omløber i kvarteret i går. Heller ingen malariaagent eller jehova-vidner. Kort sagt, alt var roligt på Vange Mose, var i går. Nå. Mm. du så klogere af din undersøgelser i Vildand? Ja, må ikke. Nu tror jeg i hvert fald næsten med bestemt at siger, at konsul Harjes døde ikke var noget ulykkes tilfælde. Så faldt han altså alligevel ikke ned ad den trappe. Jo, det gjorde han. Men der er næsten 100% sikkerhed for, at en eller anden har haft en finger med i spillet. Det var som så. Absurd. Hvordan er det? Nå, det er ja, altså et gammelt trick og så simpelt. Bare ved at spænde et stykke stoltråd tværs over trappen lidt over det øverste trin. Stoltråden var der da ikke ene uddelt? Nej, selvfølgelig ikke. Der må så fandt jeg de to steder, hvor tråden har været spændt fast. No. På den ene side, det vil sige, væggen et helt frisk sømhul, sådan en 10-15 cm over På den anden side, nogle ret dybe mærker i en af posterne, ikke lænderet. Man kunne ganske tydeligt se, hvordan tråden lige frem har været snoet om posten. Og så har han snuble over trådet, mener du? Netop. Han er gået ovenpå, måske for at gøre sig i stand til, til at gå ud. Og i mellemtiden, så har Morten arrangeret sine hyggelige fælde, og... Ja, resultatet, det kender vi Der er temmelig mørkt op på den afsats... Og man går heller ikke lige frem og kigger efter sådan noget stads i sit eget hus. Jamen, så sagde han jo, for så er vi klar. Så skal vi altså bare have fundet den bandit, der spændte den små. Åh, oh, stort, <laughs> Har du selv fået den geniale idé sådan helt alene? Man har i sine lyse øjeblikke, Men du har måske også manden i den eller ikke? Nej, dog ikke. Men antallet af mistænkte bliver i hvert fald ret begrænset. Velkomne må have kendt konsumen. Ret godt den da. Ellers var han ikke kommet ind i huset. Han har også været godt kendt ved lokaliteterne, og han har været klar over, at husbøstyreren havde fri netop den eftermiddag. Jamen, hvorfor skulle konsulen ryddes sig vej? Der har vi. Hvem havde interesse i konsulens død? Nej, først og fremmest hans arminger, de to nye bøger. Det er der, ja. Men så vidt jeg kan se, så har den ene ham i London sit ærlige orden. Mm. Jeg ringede til fabrikken, de havde telegraferet til ham straks i morges, og havde lige fået svar til telegram. Han tager hjem over Harich med det samme, og kan være her i morgen aften med england. Hvad så med ham? Den anden? Ham, den skøre maler? Ja, hans forhold må vi have undersøgt. Og indsynligt var han altid flad, men... Ja, gud, det er der jo så mange der, uden at de ligefrem derfor slår folk ihjel. Jeg havde altid tænkt mig, at du skulle tage dig lidt af ham. Undersøg hans forhold lidt nærmere, finde ud af, hvor han tilbragte dagen i går osv. Ja, ja, ja, ja. Nå, ved du noget om, hvor han bor? Ja. Han holder selvfølgelig til en omkring mine fælde. Her er hans adresse. Nå, det sikrer jeg er i lommen. Jeg skal vel ikke have sted med det samme? Næ, vi følges først er op til Harris' -avfør. Vi må have om Harris havde opsat noget testament, og i så fald hvem, der ville profitere af hans død. Jeg mener, måske er det slet ikke i vøren, han er betinget. Det kan være en helt tredje. Vi tager sted om en halv times tid. Ja, ja, hov. Jeg må have tid, så jeg får en bedt brød i mig først. Jeg sagde en halv time. Og du har haft masser af tid, hvis du ikke havde fjumset rundt efter dine fjollede cigarer Åh oh, nej, jeg bliver mere og mere klar, og jeg skulle aldrig have søgt ind til politiet. Det siger min kone også. Åh oh, ja, jeg er heller ikke helt usæbøjelig til at give hende rets. Jørgensen. Hvem må jeg melde? Kriminalassistent Mogensen, min kollega. Lille er væk. Ja. Kriminalassistent Mogensen, min kollega, Hans Clausauf. Ja, pige, herre, kom ind. Ja. Vær så tak. tak. Tak. Goddag, goddag, goddag, ja. Goddag, goddag. Ja, vær så at sid ned. Tak. Mm -hmm. Hvad var det så, de ville med? Jo. De var jo konsul Heis, privatetsaufher. Ja, det var ikke alene hans sagfører. Harris var en gammel personlig ven af mig. Det synes så meningsløst med sådan et ulykkestilfælde. De mener altså, at det var et ulykkestilfælde. Ja, hvad ellers? Har politiet grund til at formode andet? Ja, vi undersøger forskellige muligheder. Når der så kommer ud af det, det vil tiden vise. Men øhm, for at komme til sagen, Harris var jo en... Vi kan vel nok sige velhavende mand. Ja, en meget velhavende mand. Og... Øhm, Udover de to nevøer havde han ingen familie. Nej, han var enkemand og barnløs. Derfor tog han sig også af de to nevøer. Som sine arvinger. Øh, ja. Se, det er nu en helt anden historie, og jeg kan... Nå. Var der noget, frugen Kruse? Jeg tror, jeg glemte de akter fra Jakobs, serien over her i Reolen. Må jeg lige at i og kigge efter? men skal det absolut være lige nu. Jeg står og skal bruge dem. Nå, ja, men så skynd dem lidt. Nå, hvad var det nu? Vi kom bort Jo, jamen, ja, det var med hensyn til arven. Se, faktisk var de to nevøer konsulens eneste arvinger, for så vidt Haris ikke testamentet disponerede over sin formue på anden måde. Jeg ved, har der gjort det? Øh, både ja og nej. Der foreligger et ældre testamente, hvor efter de to nevøer delte formuen, så når Henning overtog fabrikken, og Vili, maleren, fik et tilsvarende kontantbeløb, efter at der var disponeret over nogle mindre sommer, blandt andet hans men de sidste par måneder har konsul og jeg drøftet forskellige ting i retning af nyttestamentet. Og han har bedt mig opstille et udkast efter nogle retningslinjer, som han gav mig... Åh, oh, undskyld mig lige et opligt. Sig mig, frøken Kruse, har de ikke fundet de papirer endnu? Nej, de ser ikke ud til at være her alligevel. Jamen, så kig de hellere efter dem ude hos dem selv. Right. <tryk> så blev hun fornærmet. Nå ja, hun bliver nok god igen. Ja, jeg skal sige, at frøn Kruse er en dygtig ung dame, men en gang imellem så er hun lidt for nysgerrig. Tror de mig, altså, var for at snuse, da hun kom herind. Nå, udslag af den kvindelige nysgerrighed? De papirer har aldrig været herinde. Hun, nej, hun var bare så indklemt for, for at få vide, uh. hvad uh, kriminalpolitiet ville ja, med så. Ja, det, det. det må jo være ret irriterende. Ah, hun er den mistabile dame, jeg har haft længe, så må man jo bære over men... Nå, men for at komme tilbage til sagen, så havde jeg altså lavet et udkast til et andet testamente, og det var faktisk meningen, at konsulen skulle have været heroppe i dag... ...for at vi kunne give det den sidste afpudsning, inden vi skrev det rent til underskrift. Og det testamente, hvad gik det ud på? Ja, for at I kan forstå konsulens bevæggrunde til at ændre sit testamente, ...så må jeg forudskikke et par oplysninger om konsulen selv. Han var ikke alene socialt interesseret. Han interesserede sig for hver enkelt, der var ansat i hans store virksomhed. Der bestod et sjældent tillidsforhold mellem chef og personale. Og nu er Henning. Nævøen jo er en helt anden støbning. Ubeværelse, han er en ubestridt dygtighed, men 100% egoist. Ikke så lidt en herskertype. Mm. Og det er også lykkedes ham at gøre sig grundigt upopulær derude. Så det var konsulen selvfølgelig ikke blind for. Og derfor har han i længere tid gået og med planer, der skabte mulighed for at føre virksomheden videre, mere i pakke med, hvad han havde tænkt sig. Og det var altså de tanker, vi forsøgte at nedfælde i et andet testamente. Hvordan havde han så tænkt sig rundt det? I store træk. Så var det hans hensigt at testamentere hele bedriften til funktionærerne og arbejdet selv. Sådan han hver fik en andel i forhold til den tid, han havde arbejdet i firmaet. Bestyrelsen skulle efter bestemmelserne været sig personalet. Altså aktionærerne, ligesom i et hvert andet selskab. Og direktøren? Skulle selvfølgelig vælge sig bestyrelsen. Og Harris havde dog henstillet, at Henning Harris blev valgt som direktør de første par år. Altså som en slags prøvetid? Ja, det kan man godt sige. Meningen var at give Henning en chance til at forandre sin optræden. Jamen, havde han slet ikke betænkt de to nøvøer på nogen måde? Jo, der var sådan en pæn som af altid en begge, men det var jo kun penge i forhold til, hvad de før havde kunnet regne med. De to nøvøer, vidste de noget om, at konsulen tænkte på at forandre i testament? Nej, konsulen ønskede ikke sin plan offentliggjort, og bag mig utryggeligt om ikke at omtale den. Mm. Ja, det var i hvert fald interessant at høre om det testament, her er landt sig så. <hør> Og så vil vi sige tak for oplysningerne mm. og sige farvel med det samme. Ja, jeg er jamen farvel. Tja, hvad skal vi nu? Tja, hvad skal vi nu? Du må hellere tage en og se, hvad du kan få ud af ham maleren. Men øh, tag noget at være det diplomatisk. La ham for gudskild ikke få den opfattelse, vi mistænker ham for noget som helst. Nej, jeg skal nok gå forsigtigt tilbage. Ved du, hvad forresten var der faldt mig ind heroppe hos Nej, altså nu vil jeg ikke en af dine lyse idéer. <laughs> det ved simpelthen ikke. Men skal man se sådan logisk på, så havde Henning har jo mere motiv til at skabe sin onkeladevejn end ham maleren. Hvorfor det? Ja, det er der indlysende. Han var jo en stræver, ikke? Og der er der ingen tvivl om, at han satte næsen op efter at få fat på fabrikken efter onkelens død. Så langt er vi enige. Nå, men så må du også kunne sige, hans eneste chance var at gøre det af med konsulten, inden han nåede at underskrive det er testamentet nummer to. Det har jeg selvfølgelig strejfet mig, men du glemmer to ting. Ja. Først, er han ikke vidste noget om, at konsumen stod i begreb med at forandre sit testament. For det andet, den kændskærning, at Henning Heis i den sidste uge har opholdt sig i London. Så din logik, den svipsede altså lidt der. Jamen, det da rigtigt nok? Ja, ellers var det helt rigtigt. Næ, koncentrerer du dig nu lidt om den maler, så får vi se, hvad det fører til. Vi ses i morgen tidligt. Ja, udmærket, ja. Ja, ja, men farvel så længe, så kigger jeg meget, efter maleren. Tjener? Ja. De er en filsner, Så gerne, her. Værsgo. Tak. Hør, tjener, sig mig engang. Ja. Kender de eh, en maler, der skulle holde til her? Vili eh, Harris. Vili Harris? Åh, oh, det er jo mass. Det er ham, der sidder der i det selskabet. Oh. Det er over i krogen. Ham forborer inden. Men det skal jo ske. Åh, oh, sådan. Se vildt i har i skulde, og kunne term, jeg kunne ikke lige sige til ham, at jeg kunne lige snakke med ham med øjeblikket. Nu, jeg kan da prøve på det her. Var det dem, der vil tale med mig? Det var det, ja. ja. Vil I ikke sidde nede et øjeblik? Ja, det kommer sgu an på. Rækker de ikke selvøl? Hvorfor? Her står jo kun en enkelt her på bordet, ikke? Haha, <laughs> nå, no, sådan er Tjener, ja vel. Ja, lad os lige få en til. Ja, ja. Værsgo! Værsgo! Yes. Jeg har prøvet på at finde dem hjemme. Deres værdine, hun råder mig til at kigge <laughs> Ja, hun er snuden gamle. Men de kommer nu alligevel for sent. For sent? på den. Jo, for nu er det solgt. Ja, undskyld er lidt desorienteret. Hvad er det, der er solgt? er ja, selvfølgelig. Det blev solgt i går aftes 300 kros. Og ikke en øre for meget. Om 20 år kan det billede ikke købes for guld. Ja, det var bra. Bare... Ja, de tror måske, det er løgn, men jeg siger dem. Det billede betegner et vendepunkt i min udvikling og i kunstens historie. Det er indledningen til en helt ny epoke. Ja, er det rigtigt? Om det er rigtigt, er det gal, mand? Kan de da ikke se, hvor tids kunst er degenereret, perverteret? Den arbejder sig selv helt ovenud af flippen, må vi begynde helt forfra, helt fra neden. Når vi været gennem alle dimensioner, gennem rummet, fladen, linjen, må vi søge tilbage til stedet, hvor vi startede, til punktet, kimen, det primære. En helt ny teknik, en ny epoke. Og jeg er dens profet. Det lyder så naturligt, som som de forklarede Så indlysende naturligt. Skål! Ja, skål, ja. Her et intelligent menneske, som dem skærer lige gennem alt, slår og og siger bare, det lyder så naturligt. De skal fæd med en øl. Nej, nej, nej, tak. Nej, nej. Jeg må hellere forklare dem. i de ha' en øl. Hans! Yes, ja, ja, lad os lige få to bums her ved bordet. Ja, ja. Jeg, jeg, ser du, ser du franskmænden, ja? De har været inde på noget af det samme, du, men de gik bare ikke radikalt nok til værkst. Værsgo, de her. To dejlige og kolde. Skål, du. Ja, skål, tak for din måde, måde at være på. Jeg var bare nu. Jeg sætter, sætter fransk med lidt. Har du været i Paris? Nej, det har jeg ikke. Og helt ærligt, jeg er ikke så har jeg ikke stor forstand på kunst. Herligt! Endelig et menneske, der indrømmer, at han ikke har forstand på kunst. Alle de andre idioter, der jeg af det her værtshus, de tror at hver en, at de har patent på den eneste rigtige opfattelse af kunsten. Men du, du indrømmer, at du er blank. Og det er det vigtigste, du for så er der nemlig noget at bygge op på. Ja, men hør nu her, Harris. de har helt misforstået mig. Jeg er ikke forstået på kunst. Jeg er overhovedet ikke interesseret i kunst. Jeg med, at de var interesseret i det billede af mit. Ja, men det er de på helt kan i hansen. Mig, jeg har de ikke læst morgenaviserne? Morneaviserne? Sikkert noget slur, mand. De er overhovedet ikke udkommet endnu. Ja, dem fra i morges, selvfølgelig. Ja, gud, de er jo allerede gamle. Jeg er lige stået op, mand, ikke? Det var i går, jeg solgte det billede, og det skulle fejres. Og vi bliver ved hele dagen nu. står der noget særligt i de morgenaviser. Noget af særlig interesse for dem. Ja. Konsul Harris. Konsul Harris? Det er min onkel. Hvad er der med ham? Consul Harris døde i går. Døde? Døde? Det er da umuligt. Han var jo frisk som en fisk i går eftermiddag. De var altså ude hos ham i går eftermiddag. Hør, Mads, du kan ikke svigte selskabet på den måde. Du har allerede well, to omgange bag ude. Tag nu flytte flytteskiftet. Jeg må være i fred. Oh, hvad er det for bede, man fjeses hætter af? Man skulle tro, han havde haft dødsfald. Så nu skal de være alvorlige, for det er netop, hvad har <går> Så lad mig da være i fred, det er jo altid ferieop. Det må du undskylde, altså. Ja, det kunne vi jo ikke, vi... Skå bære med jer! Altså. Og Tjener, har de ikke ja. et så hvor vi kan sidde og snakke lidt mere? Jo, jo, de kan sidde her i kabinet. Det er lige herhen til højre om. De så ham altså i går. Jeg, jeg var derude. Men hvad kommer det dem med? Hvad, hvad kommer de her efter? Hvem er de? Jeg kommer fra politiet. Deres onkel blev fundet i sit hjem i går efter, liggende død ved foden af trappen i hullet. Og nu er der et par spørgsmål, vi gerne vil have kastet lidt lys over i forbindelse med hans Sådan som, hvornår hvordan, og hvordan når Hvornår så de deres onkel sidst? Jeg sagde jo, at jeg så om i går. Ja, men... Hvad er 10 i går? Ja, der var vel hen der to, der jeg derud. Og hvor længe blev de der så? Ikke ret længe. Det er 10 minutter, måske et kvarter. Hvordan kan det være, at det gik så hurtigt igen? Jeg blev ikke opfordret til at blive længere. Tværtimod. Jeg havde været der aften i forvejen, og der havde vi en lille meningsudveksling. Jeg var lidt støvet, forstår du? så... I går var jeg da også nødt, der var jeg måske heller ikke helt appelsinfri, og så henstillede han til mig, om jeg ville komme igen en anden dag. Og så gik de altså? Ja, først udvekslede vi jo altså et par gloser. Jeg var glad som en frej, så Jeg var kommet for at slå ham for lidt kontanter, men jeg kunne ikke få ham til at ryste op. Og, og mens vi stod der og parlamenterede, så gik han pludselig ganske roligt ovenpå og lukkede døren til sit soveværelse. Altså. Og siden har jeg ikke set ham. Gik de så med det samme? Jeg troede, han ville komme ned igen, så jeg ventede en fire-fem minutter, men han kom ikke. Og så gik jeg. Jeg vidste, at jeg ikke skulle se ham mere, så havde jeg nok opført mig lidt anderledes. Mm -hmm. De kunne altså godt lide det, så. Og jeg kunne. Han var en fin mand. Og enderst så tror jeg også godt, han kunne lide mig. Han blev det knodten en gang imellem. Det er klart, han kunne ikke tage min måde at leve på. Og han forstod ikke min kunst. Nu jeg nu været Charlottenborg-udstiller, eller... Hvis Dyrehavn smager, så har han været god nok. Men han var en finere mand. Og nu er han død. Og oh, her er Gud. Men derfor skal vores øl nu ikke stå ind og pige i dovnen. De må have mig. Undskyld, jeg skal ikke have ham her. Jeg, jeg nøjes med en cigaret. Værsgo, vil de ryge? Jeg tillader mig at stoppe min pige. Jeg ryger ikke cigaretter. Så røg de heller ingen cigaretter ud af deres onkel i går. Nej, jeg ryger ikke til da de så tog ud fra Vange mosevej tog de så lige ind til byen. Jeg, jeg tog bussen fra Tubervej og, og kom herinde på en Og hvor var klokken så, da de kom her? Sig mig, er det forhør, det her? E eller hvad er de ude på? Mistænker de mig for at slå min onkel hjælp? Jeg så sige det lige rent ud. Hvorfor tror de, at deres onkel blev slået ihjel? Ah, oh, typisk politiafhøring. Nu tror jeg de har mig i fælden, ikke? Men jeg kender i hvert fald ikke noget til det. Ja, jeg jeg jo ikke ikke talt om. Jeg er kun ude for at samle nogle oplysninger sammen. Men jeg kan godt fortælle dem, at vi har en meget stærk mistanke om, at deres onkel er blevet offer for en forbrydelse. Og hvis de, som de siger, ikke har noget med den sag at gøre, så kan de jo kun være interesseret i at give os de oplysninger, de kan. Jeg er jo ikke bestilt andet. Nå, så kan jeg bare ikke forstå, hvorfor de har så meget mod at fortælle mig, hvad tid de nåede ind i går. Jeg skulle ikke huske, hvad tid det var. Ja. Hans! Hans? Yeah. Hvad tid kom jeg her i går efteromdagen? Ja, vi os du. Var du da jeg kom? Nej, du kom lige lidt efter, og jeg mødte klokken tre. Det var så altså lidt over tre. skal have. Og hvor længe blev de her så? Lige til vi blev smidt Det var jo egentlig at jeg solgte det billede, som jeg sagde. Og det skulle jo fejres. Ja. ja, ja, det kan jeg forstå. Nå. men nu skal jeg ikke plage dem mere, herre. Der er vel store chancer for at finde dem ind igen. Skulle jeg få brug for dem. Jeg mener, de stikker jo ikke alt andet, vel? Men... Hvorfor skulle jeg det? Skulle jeg ikke være her? Så bare kigge op til madame Pedersen. Han indrømmede altså maleren, at de var op og skinnes, og så gik konsul ovenpå og lukkede døren. Ja, det var altså, hvad maleren siger. Netop. Det har vi kun hans ord for. Jeg er bange for, når drabskommissionen får den historie slukket ud, så lægger de deres klamme hånd på ham og giver ham tredje graden på det punkt. Tja, det er muligt, men jeg tror nu ikke, de får mere ud af ham. Jeg tror, jeg vil have ham ud af betragtningen, i hvert fald for øjeblikket. Hvorfor det? For det første, fordi konsulens død skyldes en veloverlagt plan. Maleren var måske i stand til at begå et drab i isighed, men det vil ikke stemme med, at han søger at planlægge noget på forhånd. En sige med udrustet med stolt tro i lommen, netop til det formål. For det andet, så må vi stadig huske, at konsulen har haft besøg af en, der røg cigaretter. Ja, og maleren kunne ikke fordrage cigaretter. Altså har der været andre end maleren den dag. Foreløbig så tror jeg altså, vi vil se bort fra ham. Mm. Så står vi igen på barbunden. Ja, hvad gør vi så? Ja, hvad gør vi? Foreløbig så er jeg tilsat til en konference med chefen efter foråret, Så må vi se, hvad han mener om situationen. Frejsen, så har jeg en lille opgave for dig i aften. For mig? For mig, Simon. Skal du ikke bestille noget i den sag? Jeg? Jo. Jeg er ham, der tænker. Det skal der jo også nogen til. Åh. Oh, er bare det giver bonus. Ja, det får vi se. Tag nu først lige og kigge på det her billede. Det er Henning Hejs madderens bror. Åh. Ja, flot fyr, hva? Han ligner i hvert fald ikke maden, mor. Nej, det er der jo heller ikke nogen, der har talt om. Stik lige det billede til dig. Han kommer med englænderen til hovedbanegården i aften 20.31. Stik ned og kig ham ud. Find ud af, om der er nogen nede for at tage imod ham eventuelt hvem det er. Eller se, hvor han tager hen. Men diskret altså. Skygge ham lige, til han slår sig til ro for natten. Ja, øh, arbejde, arbejde. Det er meget godt med alt det arbejde, men det sker der for meget af ens tid. Nu skal der også snart være døgn. Det har du troede med før. Jamen denne gang, så er det alvor. Første gang, jeg får en toller, så skal du se, hvor hurtigt ja. Lider. Bare chefen kan tåle chokken. jeg skal ikke glemme at grine, når Jeg når sidder hyggeligt i min bækse og læser om alle jeres kvaler. Navnlig ikke, når I giver denne her politi forfølger bestemt spor. <laughs> og I hverken leve eller ikke. Vi må måske lige få lov at stikke ned en gang imellem hos dig og få godt råd, når vi er kørt helt fast. Ja ja, kom I par. Jeg glemmer ikke min gamle venner. Tak tak. Nå ja, men så går jeg til kommisseren. Ja. Månsen. De har præsteret et fint stykke arbejde derude hos Heis. Jo, oh, det var nu nærmest sådan et slumpetræf. Der er nu ikke nogen falsk beskedenhed, Sådan noget slumper man sig ikke til. Jeg har været ude i villaen en gang til. Det var komplet umuligt at få ind i knolden, hvordan vi har kunnet undgå at se de spor, de fandt efter den tråd. De har været også tydelige nok. Ja, når man først har fået øje på dem. godt. Hvad der må ikke kan forstå, det er, hvorfor de ikke har taget det kraftigt og fat på maleren. Åh oh, jeg vil ikke... Teoretisk kan han jo godt mistænkes. Ja, ikke alene teoretisk. Husk på, han kommer der ud ligesom husbestyrelsen er gået. Det kan være tilfældet, men hvem siger, han ikke lige fra mig ventet på, at hun skulle stikke af, så vejen var fri? Han var i konstant pengemand. Dagen i forvejen var han blevet smidt ud, uden at få noget. Og ovenikøbet havde han truet konsulen med... At det skulle han komme til at trød. På mange måder står han selvfølgelig dårlig, men... Ja, bare for, at vi bliver nødt til at gå den fyr lidt nærmere på klingen, Vi kan ikke risikere at lade ham smutte, hvis det skulle være ham. Så nu, da jeg endelig har fået på mand til min råde igen, så tror jeg, at jeg vil lade dem koncentrere sig om ham og hans meritter. Men Vil det sige, at de går en ved at mig nu? Nej, nej, hvor det de hen? Sagde de ikke noget om en bestemt idé? Mm, ja, det som er så... Der foresviver man noget om det som materialiserer sig, det vil tiden vise... Det er så løst nu. Men jeg vil nu alligevel gerne have lov at prøve. Jeg gør ind i det. Så lader jeg malerens forhold undersøge. Og skulle vi så komme til noget resultat, så lader jeg dem det videre om et. Jo, det er underforstået. Så går jeg. Hvad med? Ja, politikkommissæren Ansel her. Ja, det er en masse fra dagbladet. Ja. Nogle nyheder i dag, her, kommissær? Nej egentlig. Det vil sige, kan de huske sagen med konsul i Stødsfald? Ja. Ja, hvad er der med den? Ja, den har taget en ret alvorlig væning. Drabsafdelingens fortsatte undersøgelser har konstateret, at konsulens dødsfald ikke som først antaget skyldes et ulykkestilfælde, men derimod en overlagt forbrydelse. Er død døder begravelse, og så siger det, der ingen nyheder. Ja, lad mig få nogle enkelheder, her, kommissær. Mm, ja, politiet kan have hensyn til de videre undersøgelser, ikke på det nuværende stadium, give videre oplysninger. Men de kan roligt skrive, at vi forfølger et bestemt spor. Kan man vente nogen anholdelse i salen? Det er ikke umuligt. muligt, at de næste 24 timer vil bringe den fulde opklaring. Fint, fint. Og hvem har foretaget undersøgelserne i sagen? De kan skrive, at drabsafdelingens egne folk igen har overtaget sagen. Efter kriminalassistent Måsen og kriminalbetjent Berg, der har været udlånt til afdelingen, har foretaget de indlede, indledende undersøgelser. Ja, den er mægtig. Og hvordan er forbrydelsen så sket? Som jeg sagde, kan vi ikke endnu frigive nogle enkelheder. Ja, det var ærgerligt nok. Ah, de får også lavet et par spalter ud af det der. Oh, ja, ja, jeg siger også så mange tak. Ja. Få vand, få vand. Bør. Øbro, 73, 43. Hallo. Jeg er det dig, Måsen? Det er mig. Nej, mig. Hvorfor en mig? Det er mig, Bæret, selvfølgelig. Hvad er klokken? Halv to om natten? Hva, hvad er det for noget musik? Jeg kan sgu ikke meletine, men nu skal jeg da tjænere Åh, oh, når sådan. Du er nok i stødet, hvad? Nej, jeg er i natklub. I natklub? Hmm? Du generer dig ikke. Må jeg spørge, har du slet ikke set noget til Henning Heis? Nå, så hister du bare ned, mand. Jeg har rendt rundt i på ham hele på om hele aftenen, og nu er vi altså havnet her. Og hvad så? Ja, hvad så, jeg vil bare... Forbered dig på, der løber jeg svære udgifter på i aften. Det er dyre at så er det to hver gang. Og du kan jo i hvert fald nøjes med én genstandergangen? Nej, ikke så godt. de unge damer har et etablissementet, de er ret selskabelige. Når der, jeg så der så er det ene, så var der sagt en nømpe, der plantede sig ved mit bord. Kunne du ikke sagt, at du var på arbejde? Det gjorde jeg, du. Men så grinte hun bare og sagde, den er mægtig, det er jeg også. Ja, altså, her fra kammeret får du kun de strængt nødvendige udgifter, refunderet, og de skal dokumenteres. Ja, jeg får en der fra tjenen. Ved du, hvad hun sagde? Kan man bare putte, sagde hun. Det er sådan en rigtig kæmpe fra Svendborg aften. Jeg siger, ved, hvad ved mig, hvorfor vil ville sige, hvis hun så mig i denne her situation. Hun har haft sådan en trist barndom. Hvem? Din kone? Nej, putte din tårskarp. Faren tak om morgenen, der af mig en hun har måtte klare sig selv helt alene, siden hun var 14. Åh, oh, og du lapper det hele op, dit gode tron i Lad os så komme til sagen. Jeg håber, du har noget mere spændende at fortælle. Ja, nu kommer vi til det spændende det her. Det var jo sådan mere... Mmm... Stemningsberetningen. Nå, men jeg fandt ham altså nede på banen. Og du er sikker på, at det er den helt rigtige... Jeg er sikker, For en sikkerhed skyld, så spurgte jeg tjeneren her. Han kendte ham også. Han er stamgæst her. Det ser jo ikke ud, som om muggens død har taget særligt hård på ham. For øjeblik, så falder han rundt med pipen, En, han har samlet op derinde. Nej, hun var skal ned på banen og tage imod ham. Er det en, vi kender? Tænk, hvor kunne du gætte det. Ja, det var i altid derfor, jeg ville ringe dig op. Nede på perronen forekommen med med bekendt. Så jeg holdt mig lidt i baggrunden. Jeg var sikker på, at jeg havde set hende før, men jeg kunne ikke rigtig placere hende. Men det var nok, fordi jeg ikke havde set hende med overtøj før. Nå, det er her, du er der skal nej. Du kan ikke sådan regne. Hjælger du dig mad? Jamen, putte gå nu bare, så putte jeg, ja, ja. Putte gå nu. Jeg kommer snart, jeg kommer snart, jeg kommer snart. Hallo? Ja, her er jeg igen. Hvor blev du af? Jeg tror vi er blevet afbrudt. Nej, nej, det var bare. Det var bare putte. Hun siger, at hun er sulten. Hun vil have magt, det lille skin. Tror du ikke nok, at Bichette kan stregge sig til et par flade stykker med det op dig? streg? Sig man tror, det er krisepolitiet, du arbejder for. Hun er sådan en pige, du... Man kan dårligt sige nej. Hvis du har tænkt dig at spille klovn i nat, så bliver det for dine egne penge. Tag nu hellere og kom til sagen. Hvem er hun så, hende han er sammen med? Det kommer, det kommer alt sammen. Ser du? Da vi kom hertil, og hun lagde her og frakkes, så slog pludselig ned i mig, hvor vi havde set hende før. Det var ingen anden end hende, den nysgerrige blondine, der vimste ud af hende, da vi var oppe og tale med sagførerne. Ah, Det andet mig. Men det siger, at du vidste. Jeg vidste ikke, men hendes opførsel forekom mig lidt mistænkelig, så der forsvævede med muligheden at hun havde noget maskepil for med om. Hun er varm på ham, det kan man se med halvt Og han? Ja, han sikkert ikke den store kærlighed fra hans Nej, jeg kan tænke det. Nu har hun jo også gjort sin nytte, hvis ellers min teori er rigtig. Og hvad går den sådan på? Jo, siger du. Hvis hun var skudt i ham, og hun kendte indholdet, at det... Hov, hov, hov, vent lige nu. Nej, nu kan For nu betaler han det. Det kunne se som om de har tænkt på at glide nu. Holder den bare glide. Ryger han forresten cigaretter? Han kæder ryger. Ja, også det. Nå, vi ses morgen tidligt på gården. Hm. Godmorgen. Godmorgen. Ja. Nå, du var nok ude på det store skæg i nat, hva'? Nej, aldrig det. Du vil vel ikke påstå, at det ligefrem var strengt nødvendigt med... Hvad skal vi sige? Selskabsdame? Nå, det var jo bare for nars, men Det var jo strategisk træk. Som du ikke lå til at have det mindste imod. Dem. Ja, jeg kan da ikke indse, hvorfor man ikke skulle få det nyttige og det behagelige. Og jeg skal blive ved med at høre om den udflugt, så foreslår jeg, at du i fremtiden selv bare dig den slags opgave. Så tager det nu bare roligt. Det var virkelig godt præsteret af dig, at du fik fastslået kontakten mellem Henning Heis og Frygge Kruse. Og hun havde kendskab til det testamente. Jeg har lige talt med sagføreren en Kruse har maskineskrevet det udkast, som konsumen skulle op og underskrive. Jamen så har Henning Harris sikkert også kendt det. Ja, må Jeg kan bare ikke se, hvordan det kan interessere os, så længe det er dokumenteret. Og han har den sidste uge i London, for det kan der ikke pilles ved. Nej, den er dirke fri. Nå, ja. Ja, jeg har selvfølgelig haft mine tvivl. Med hensyn til det telegram til kontoret, så kunne han jo arrangere sig med en eller anden... ...for at skabe sig et bil på den måde. Men den du der heller ikke. Mm. Chefen er der i Skotland, jeg har og de telegraferer, at Henning Harris' opholdt sig på sit hotel i London i en dag, lige til torsdag, da han fik telegrammet om, at hans onkel var død. De melder han, der så overflod, at han har sovet hver nat på hotellet, indtaget sin frokost der. Mm. Så det skal nok passe. Ja, men så kan jeg, at du bliver ved at spille din tid på ham. Jeg siger bare, at vi ikke kan komme ind i en helt forkert gade, medmindre der han har haft en hjælper her i byen. Heller ikke, det ville være alt for farligt. Han ville være fuldstændig klørende på vedgångene. Ja, så er vi faktisk ikke i skridt længere, end der er mm, Og dog, at vi er kørt fast i øjeblikket, det vil jeg ikke sige, at vi slet ikke er kommet af sted For det første, så har vi jo fået fastslået, at det drejer sig om mor Og det var virkelig en hele vores opgave For det andet, så har vi konstateret forbindelsen mellem Henning Heise og frøken Kruse op hos savføren Og derigennem gjort, at han vidste besked om sin onkels beslutning om at ændre sit testamente ja, jeg siger bare, at du ikke kan se dig på det testamente Ja, det er muligt og det ser lidt mistænkeligt ud, at netop dagen før konsulen var underskrivet, så bliver han skaffet af vejen. Det kan være tilfældet. tilfælde. I hvert fald et tilfælde, der kommer begge de to nervøer til tilpas. Jeg kan ikke få ud af hovedet, at der må være en forbindelse mellem de to ting. Testamentet, der skal underskrives, og konsulens død. Ja, din intuition plejer jo at være god nok, så... Det skulle slet ikke undre mig, om løsningen viser sig så naturlig og frem. Så vi netop derfor ikke kan få øje på den. Tænker du på maleren? Jo, helt så kan vi selvfølgelig ikke. På den anden side, er der noget for dægtigt ved ham, så skal en selvsfolk nok klare de paragrafer. Hvad skal vi så os? Jeg tror, vi drejer til at få den her sag lidt på afstand. Det kan være, at vi så kan få et par friske impulser. Jeg foreslår, at vi tager os en fri dag. Åh! Oh, i, været, i, været, forslag, I Så holder vi altså fri rejsen af dagen, og hvis du ikke hører noget fra mig, så ses vi her igen i morgen. Er det en aftale? Men det er det, ja. Ja, ja, og så god fornøjelse... Her er Pressens Radioavis. Undersøgelsen i sagen vedrørende konsul Harris' død har i dag taget en sensationel vending. Efter at det er konstateret, at konsulen er blevet offer for en forbrydelse, har medlemmer af drabskommissionen foretaget energiske undersøgelser og har i dag foretaget en anholdelse i sagen. Den sigtede er konsul Harris' nevø, den unge kunstmaler Willy Harris. Efter hvad der meddeles fra politikåren, foreligger der endnu ingen tilståelse. Men det forlyder, at politiet ligger inde med et meget vigtigt anklæde materiale. Willy Harris vil i morgen blive fremstillet i grundlovsforhør. Der er i år udbetalt 126 millioner kroner mere i socialtid. Ja? Godmorgen, kommissar. Hvad er det dem, -Osen? Hvad det de ser lidt træt ud. Ja, jeg føler mig altid også lidt træt. Så gengæld, så tror jeg, jeg er ved at få det lille pustespil til at gå op. Jamen, så er de vel i stand til at lade resultatet sige ud endnu. Øh, hvem er han så? Det vil de få at se. Lige om øjeblik. Hvad er klokken? Nå, et par minutter over 11. Ja. Nå, så skulle de faktisk have været her nu. Hvad er de? Ja, jeg har sendt Bær ud for at hente ham op. De har sandsynligvis for det dramatiske, hva'? Nå, det ved jeg simpelthen ikke. Men jeg mente det, at man... selv her. Hvem? Jo, han sidder her. Det er dem, Månsen. Tak. Det er og Vaskor. Tak. Hallo, Monsen. Hvad siger du? Så skulle der også... Så har han alligevel lukket Lunden. Ja, det skal nok være det kvindemenneske. Hvad? Nej, nej. Du kommer bare op på gården med det samme. Folk. Ah, så smuttede han alligevel. Hvem? Direktør Henning Heis er nu til formiddag afrejst fra Frihavnen med Eria på vej til New York. Du... Henning Heis. Ja at det er ham, de har stiftet dem blind på? Her og Gud, mand. Det er jo en fysisk umulighed. Han har et alibi, der ikke er til at skyde igennem. Alibi, jo, godmorgen. Det ville jeg også mig selv ind for lidt en dag, jeg var en tur i skoven. Men han skal sørge om jeg ikke kom til at dø i synden. Har din telefon på her? Ja, tak. Hum, hum, hum, hum, dam, dam, hum, hum, hum, hum, hum, for en lille halv time siden. Udmærket. Tak for det. For en gang skylder vi heldige. Ærger jeg var forsinket ved afsaglingen. Den båd er i hvert fald 3 kvarter eller en time om at sælge til Helsing. Der kan vi nå fremstanset. Nej, vi kan ikke stoppe, at Amerika både bare på mistanke morgen. Jeg må have nogle beviser. Ja, bagefter. Nu drejer jeg det sig om minutter, hvis den ikke skal sælges fra os. Jeg påtager mig det fulde ansvar. Det kan de sgu sagtens sige. I sidste instans bliver det jo alligevel mig, der hænger på Så Tør de lægge hovedet på blokken på? Jeg kan i hvert fald bevise, at han har været i København den dag, mordet fandt sted. Skulle det ikke være nok? Det skulle jeg mene. Jeg tager skjald Lokal 980. Anselt her. MS Eria afgift fra frihavnen for en halv tid siden. Vil de sende følgende telegram til kaptajnen. Stop Helsingør. Afvent søpolitiets båd. Underskrevet kriminalpolitiet i København. Haster. Vær gå. Det var det, som vi hellere se forfat få fat på Helsingør med det samme. Ja, vil de skaffe med søpolitiet Helsingør... Express. Tak. Nå, må jeg så få en forklaring? Og oh, Gud nåede at trøste dem, Målsen, hvis de har lukket mig på en vild mand her. Der er ingen grund til at blive nervøs. Til sagen, mand. Til ja, det, sagen. Kom, det kommer nu. Jo, jeg tror, at, at ingen af os er tilstrækkelig, hvad, hvad nu nu luftforsfolkene kalder det? Air-minded. Air Hallo? Ja, det er hældst, Hallo? Ja, det er politikommissæren selv fra drabskommissionen. Ja, MS Eria vil stoppe op ved Helsingør i løbet af ganske kort tid. Vil de sende en båd ud og tilbageholde direktør Henning Harjes, der er på vej til Amerika som passager ombord. Ja, han sigtes for mordet på sin onkel, konsul Harjes, København. Vil de rapporterer tilbage hertil, så snart de har ham? Så lader vi ham afhængende med det samme. Ud med. Nå, hvad var det så, de mente med, at vi er tilstrækkelig æremænden? Ja, det ligger jo i ordet. Jeg mener, at vi slet ikke har fulgt med i udviklingen. Vi tænker stadig i gamle baner. Her har vi et menneske om, hvem vi med sikkerhed har konstateret, at han i en bestemt uge har opholdt sig i London. Vi slår straks til tåls med hans alibi i urokkelig. Det er urokkeligt. Manden har opholdt sig på sit hotel hver eneste nat. Netop. Og så tager vi det som bevis, at han ikke kan have begået mor i København i samtidsrum. Det er jo det der er så ragnroskende forkert. Nu begynder der at gå et lys op for mig. Ja, jeg skal ikke triumfere, for jeg har i ærligt talt haft Henning Haas mistænkt lige fra det øjeblik, jeg blev klar over forbindelsen mellem ham og den unge dame indhusafføren. Alligevel, så kunne jeg ikke finde frem til en rigtige sammenhæng. Jamen, må blev det klar over det? I forgårs. Jeg tog en tur i skoven for at klare begreberne lidt. Hva? Så på vejen hjem så, så jeg en flyve, og pludselig så slog den ned i mig. Flyve forbindelsen mellem London og København. Der har kun tre timers lyvetid. Man kan tage på London om formiddagen, have flere timer til sin i København. Og så livet nu vi er tilbage i London samme aften. Ja, det beviser jo ingenting med hensyn til her. Nej, det kommer altså. sammen. Da jeg altså beklager over, at det i hvert fald teoretisk slet ikke var så så gik jeg i gang med at undersøge, om det nu også kunne lade sig udføre i praksis. Jeg mener, om der i det hele taget var nogen forbindelser, der passede. Det måtte være ordinære ruter, det var jeg klar over. At charteren og maskinen ville vække for meget en opmærksomhed. Altså henvendte jeg mig til SAS i Lufthavnen, Men skønt, de var mægtig flinke, så var de nødt til at skuffe mig. Der er ingen ordinære der tillader en at komme tilbage til London samme aften. Det vil sige, at man kan let komme til København. Der går en engelsk maskine fra London 10:28, og den er her i byen kl. 15. Ja. Men øh, så har den danske maskine til London allerede afgået. Vi undersøgte alle muligheder, om det kunne gøres over Frankfurt eller Paris, og jeg ja, ved ikke hvor, men alle steder så kom vi for sent til forbindelser samme dag. Det så altså alligevel ud til at være blindspor. Men så var der en vaks ung dame på kontoret, der kom i tanke om maskinen til Nordamerika. Den afgår herfra 1935, og mellemlander i Præstvik 2235. Lige ti nok til at nå sidste forbindelse til London. Der er kun syv kvarters flyvetid. Altså, det kunne alligevel lade sig gøre. Jamen kan de ikke se, det er til sammen? <hømmen> det kan lade sig gøre, det er muligt. Hvor er beviserne Jo, Lad nu lige mig til færdig. han brugt de to forbindelser, så havde han været her i byen fra kl. 15 til kl. 1935. netop op den tid, konsum blev myrdet, Og han har været her. Værsgo, har beviset. Det er passagerlisten fra SAS-maskinen til Nordamerika sidste onsdag. Ved Gud, Mås. De har ret. Og han har oven har kødet nok til at rejse under sit navn. Mm. Han må have føle sig temmelig sikker. Han har slet ikke regnet med muligheden, at hans adibli skulle blive gennemskudt. Måsen jeg tager den af for dem. Jeg tager slet ikke tænke på, hvad der... Ja, værsgo. Nå, det. Nå er det den, bjerg. De kommer ligesom de var kaldt. Ja, men Tom tomhælde. Det skal de ikke være ked af. De skal få lov til at rejse efter ham hjem. Det var vel nok en chance. Tænk og se New York. Jamen, så skal de være ualmindeligt Og uh -uh. Denne tur går nu ikke længere til Helsingør. Til gengæld skal de få lov til at låne mit grin sammen med Månsen. Uh -huh. Det smager da altid lidt af Amerika. Uh -huh. Nå, skal vi tage os med det samme? Ja, det må jeg heller. Så sørger jeg for at få sat maleren på fri fod igen. Uh, Måsen? Ja? De foretrækker stadig automat og sikkelbranchen. Til enhver tid. Men øh, skulle det gå rent kaldt, så kender de ved adressen. Jeg er altid villig til en gæsteoptræden.